Eta jokin aran alderekin elkartasunez, baiunako konsuletxearen eintzimean bildu diratzo. Mierde banoa kolektiboak deituik, ehun bat presuna elgeretatu dira Ieslariaren libratzea galdeiteko, frances eta espanolestadogoruen zat gutun bat egina zuten su prefeturanatik esteete hartu. Deputatuek eskualde reforma biar bozkatuko dute, departamento juntakoak ez tiradenak adoz proposamenarekin, jean janjak lacerrek emengo deputatu eta senatur bilduko ditu egun paixen. Urda herritarrak arrangura, leizeen ondoan den aurrobiak herriak altetuko duela, herriko hostaler baten lekukotasuna tasuna entzunen dugu. Eta aroa, pantzoko izuntan fresko dela Fresko dela, egun temperaturak joan endira goita 6 gradoraktio gutxi gura bera Eta berdin eirendu ondoko egunetan, beste nazi zeruaren atletik egun gogaro aski estalia Haipatzen dute, eurik ez, biar eta ortsi gunean euria elduden ortsi daleko iduriz Eurik Mi ere banoa kolektiboak deiturik, jokin aran alderen ahastatzea salatzeko, elgerritaratzea eginda atzu eguer ditan, bai honan, Espeinako kontsuletxearen aitzinian. Aitzi berzapirain. Joanden ostegunean atxilotu zuten jokinaran alde eta handik ordu gutxitan Espainian zegoen jada. Atxilok eta bera gainera biziki modu bortitzean izan zela salatu zuen bere dikotekideak. Audientzia nazionaleko Fernando Andreu epaileak bera espetxeratzea erabakidu jada. Gogoratu jokinaran alde joanden urtean ere atxilotu zutela eta geroztik atxilotzeko euroagindu bat bat zegoela bere aurka. Ni ere banoa kolektibo zabalak deitu du duelgarretaratzea. Espainiako Kontsulatuan espainiari zuzenduri gutun bat dute eta su beste gutun BATUTZI utzi nahi bazuten ere azkenean ezin izan dute egin EZ ezpaitira onartuak izan hauek dira eskaerak anaiz funoda leena da bai rajoia unari baita holanda jaunari eskatzea baki bide batean sartzea eta alkarjizketa bide bat irekitzea begitz ere jakitera maitera bi gizon hauei egoera berri bat sortutela euskalergian Badela gogo bat inoizikusi ezena ere meo hontan, gehiengo batek eramaten duena, ipar euskalegian, beresikilan uh, sakona eginda horren inguruan eta azken hiru urte hauetan uh, lortu da inoiz, lortu ez den uh, kontsentsurik gai horren uh, inguruan Christophe Dupre gizaskubiden ligako da iparraldean Frantziako gobernuak zoritxarrez ez duela harritzen, aipatzen digu No, el ne pa nouvel, juzka present uh, Ez, ez da erreakzio berria orain arte alakoa izan da Por nu se, se, se une un peu desu de zeto er reakzio Atxeka beturik gaude, erreakzio kin de rapprochement deña de, de la preso politiko batzuk gutxi badire ere hurbilduak izan direla eta hori betiko alddarrikapen izan da de traiter so de, de de fois, ce de, de Etats... Guk dugu egoera politikoa dela eta estatuek erantzun egin behar dutela uh, participer urtez bizi Es da jokin aran alde Iparroskal Herrrian eta laborantxako langile gisa ibili da lanean, Erretreta hartua zuen duela gutxi eta gainera Espainiako erretreta kutsatik unkitzen zuen ordainsaria. Ezin antzi, mila bederatziehun dahirurogeita zorzian, hirurogeita bederattzan eta bi.000 eta bigarren urtean torturatua izan zela. Horregaitik bizi zen enbesteak beste Iparroskal Herrian. Euskal Ieslari politikoen kolektiboak, familiako eta lagunek beren ahangura gehtu dute jokinaran aran alderen osasun egoeraren dako opeatua izan behita behiki eta gerostik eh, ahul beita. Bi kamiunek elgar jo dute atzogo izan senperen, senpereko bidezahian gertatu da ez beharra, kamiun haundi batek eta zikinen biltzeko beste kamiun batek dute elgar hiru jiru zauritu izan dira, bainan neor lagiki hunkia, baionako eta donien elo izuneko ospitalera teremanak izan dira an dennostitirlean frantseslege Biltzagian onartu den eskualde reformaren karta begia eztadenen gustukoa daki zuen bezala Akitaniaari Limuzen eta poatuxrant eskoldeak juntatuak zaizki horren arabera eta astezkenean bihar da reformaa bere osotasunian bozkattzeera tekkarria izanen Frantseslege Biltzagian. bainan egun departamentuko departamentdukuko sei Deputatu eta lau Senatur Parisen bilduko dira, erreforma horren goguetatzeko e estrategia bat e, aipatzeko elgarrikin, horietan da janja klaserzenatura eta eskualeriko haute txen konseluko presidenta. Pantsika rambida. Jean Jacques Lazerrek gehiago ikusten zuen urbilketa bat midi Pirene eskualdearekin limuzea eta poatusa jantekin baino. Kultura eta historia desberdina duten eskualdeak batu nahi direla salatzen du Jeanja Lazerzenatuak midi Pirene eskualdearekinponndu eman komun gehiago badirela geituz, aranola laborantsa edo aeronautika saiaka. Pirineotako mendikatea kondutan hartzen duen eskualde bat egokiago ikusten du. Eta modemeko senaturak aliatuak atseman ditu, oposizioan dituenetan. David Habib paueko deputatuarekin elkarlanean ari dira, eskualdean erreforma hau ez bururaino joan, edo ez mementoan den bezala. Parisen elgarretaratuko dira aste hartuntan ofentsibaren prestatzeko bateek keska sorta azten du urdazubiko bizitzaleen baitan marmolas debaztan enpresak begeita marurtte hauetan marbre arro bat bazuen eta duelag gutti parte bat utzi du ipargaldeko Duhuti enpresari uneek marbrearen kentzeaz gaine eraikuntza eta bide lanetarako kisuargia ere ateatzen du harriunen kentzeko leherketa indasu bat ere egindute dute joan den hastean Urda zubitarrak arranura dira lekugo jentzat, matin urkaburia jate txeta terpetxearen ere mailea. Ramstu mezela, idutu apartemenua kalkilatzen dugu turistei, haitu du eta mendigo iti behutela azkarasi Lanean, du, beldu jaundia dugu zera, ez du lagio igualan ikiten alko, inbezze soin du den, zaktatzen du lujazpian, esan dute iten aldela, eta igual soin dugu txio inendela, minik izatekin nola ahia hausten den soin gabe. Hoi dute doiken explikazioina, eh, iztela izain, eta soin dugu txio inutela, ez dakit, ahia nola hausten alden soin jikin gabe. Izein da kamionageio, obriatu dada diendia komodestatzea geio. Masinak idu edu gelankitula, eh? Du, beldu jaundia dugu, ez du lagio igualan ikiten alko Hajabors Ejaots eta bestalde jajobia leengo jaspeen ondonduan da ere, Urdasubiko udala lan txostenaren bea da ikusteko nola egin alezaken xede egiteko, egita ere bildu dira eta antolatzen ari dira. Bandera gohia, doniane loizuneko ondartza initzetan urak ez tira sano doniane loizuneko ondartzak hetsi dituzte atzo horietan ondartza nagusia eta lafitemia eta maiarko horik idekirik gelditzen dira azken egunetako eurite handiek erreketan beherak dura hori ekarri dute itxas basteherat idekiak gelditu diren ondartzeta Utsadorarik ez izan, adierazi dute, kohente azkajer esker. Eta ondartzak ez dira etxiatzo bakar idunien eluizunen, baina nere hendaiaz, ziburu eta angeluko batzuetan, beraz horietan, mainatzea debekatu dute, ikusiko goizuntako analizek zer emanen duten. Baijonako pestak biarrasiko eta paf elkarteak gomendioak emeiten ditu eraso sexisten kontra, baijonako eraikuntza batzuetako paretetan eta beste leku batzutan banderolak eman ditu bestazalean sensibilizatzeko. Eta baionako pestetako jantzi xurigohien erosteko parada egun baionan komersanten braderia izanen da baionako hiri erdian usaiako saltegietaz bestalde beste saltzailea initzede izanen dira. Eta bestalde, gauk donibane luizunen, etxeeko izleen merkatua izanen da, akot hauzoan, hogi, gas, nah, no, biper, aateki eta sehiki eta beste, horra aurkituko dira, merkatori atxaldeko seio honetaik goiti iraganen Euskal kulturak ezagutu duen sorkuntza guaitatuen bat gaur ezpeletan, kukai jantzatalea eta oreka teisa txalapaktariek beraz eskeniko dutena ezpeletako gazteluaren inguruan izanen da eman aldia eta behatziak eta erditaik goiti, sekuran euri ordion ordeon luosoko ahisuli gelan egin lietaike. Txirindolaritzen, Frantziako itzulia pireneotan egun, aurten iranjakoloreak falta eginen du, Euskal tel, Euskadi taldea desegitzen Euskal txirindolariak beste taldetan banatuak dira segure zere batzu etxetik urbi ilentxeatuko direla, beren burua eakusterat, berbada Imar beldia edo Mikel Niebe, baina ezta erres izanen, egungo etapa karkazon bainer de luson bereun hoita za 6 Biarr zengo dens zenlarri pladade eta osteunean paueotakam turmalet famatuarekin. Eta esait euskal selekzioaren aldeko elkarteak urte guziz bezala pesta bat antolatzen du eta hori gaur izanen da zazpion eta egoiti euskal pesta izanen da pladade gainean. Eta biarr eta aitzin bestalde zenlarri pladade bizikletaz iraitea ere antolatzen du. Jugbian horai, miahitzeko ekipako pelutaele bayones bilakatzen da, miahitzeko taldea bigarren mailerat jausteak pelutaele samoa ga librazen du, egun izenpetu bukodugunek abihon bayonerekin, eta hori bi sasoinen eta gero jau pelutaele joanenda azet morat bayonako taldea hanbaita ikastaldian helduden sasoina prestatzeko. Eta bururatuko dugu pilotarekin, Donibane Garaziko Garatenian Atzo, Monsondarz eta Zalduber, nausitu dira Elgar eta Bonebeltsi Berroita Amar eta Berrogoi, heldu den Asteleeneko partida hau izanenda, Diaz eta Lokio Meksikanoak, Echegarai eta Lamuren kontra.